Дивилася на невисокого, незграбного начальника і уявляла красеня. Він швидко п'янів і вір щось хвалькувате, чланливо відкинувшись на спинку крісла. Я з дитинства досягав, чого хотів. Напористий був. На мить побачив чужі садиби, в яких він вештався вночі і прибирав все, що погано лежало. Навідувався в сади і городи, обносив баштани. «Мене забирають у Київ», – п'яно пробулькав словами і потягнув Мавку на диван. Заскріпіли пружини. «Зараз перевіримо, чи підходиш ти на той пост», – засміялася Мавка. «На мене ще ніхто не обіжався», – хвалькувато сказав Ляшок і вдоволено закриктав. «Нехай той Святненко, – подумав зненацька, – не є по тюрмах. Перебиваються на сакій такій роботі, а ми черпаємо життя великими ложками». «Оно стояв, – ждав автобуса. Десь оце ним трясе». А мною отут отрясе коло цеї та лички. Він стримано засміявся. Марія повернулася до Києва по обіді, зайшла у перегріту квартиру, і той ж миті пролунав дзвінок. Підняла трубку і почула Ольжен голос. Вона не озивалася майже відтоді, як вони скінчили університет. Чи не могли б ми зустрітися? Я тут, біля метро. Я зараз буду, хвилин за п'ятнадцять. Або під'їдь до мене. Вибач, але краще давай зустрінемося біля метро. Стримано, але категорично, мовила Ольга. Вона стояла у затінку каштана. Така ж вродлива і холодна, як і колись. Видавала скупу посмішку і сказала похнюплено, дивлячись собі під ноги. «Ще раз вибач, але вимушена була турбувати тебе. Лише ти зможеш мені зарадити». Вони неквапливо пішли хідником. «В мене неприємності на роботі. Ти ж знаєш, що я працюю в російській школі» викладаю українську мову і літературу в старших класах. То з'їдала директриса, а в п'ятницю мене викликали в райком партії, шпетили, що я проводжу з учнями націоналістичну роботу. Хотіла поставити наймічку Шевченка. І знаєш, хто викликав на килим? Не падай. Ольга зупинилася і глянула Марії в очі. Марина Волкова. Вдала негідниця, що не знає мене. Чула б ти, як вона батькувала мене і принижувала, як кричала ця партійна шлендра. Скільки б'ємся, скільки партія і органи ділають, а із вас нікак не витравіш націоналізм десятиліттями". «Століттями», – кажу їй. «Який же це націоналізм, коли це програмний твір нашого генія?» А он призував бітьма скалій. Тут і я не витримала. Дещо нагадала їй з нашого студентського життя. Вона озвіріла і виставила мене за двері. Директриса сказала, щоб я подавала заяву на звільнення». А я не згодна. Сама піду в сто гадючого кубла. Ставників. Але це вже справа принципу. Чи могла б ти з нею поговорити? Ти знаєш її телефон? Запитала Марія. Хоча не треба. Я знайду його. Як з тобою зв'язатися? У мене немає телефону. Я тобі завтра зателефоную. Але запиши на всякий випадок мою адресу. Марія дістала записник, ручку. Ольга подякувала їй і квапливо пішла до метро. Марина сиділа за столом у великому, розкішно вмебльованому кабінеті і говорила по телефону. Владним жестом показала Марії на крісло по той бік столу. Час перетворив Марину в поважну даму з високою зачіскою, над якою щодня чаклувала перекварка. Зодягнена вона була в елегантний костюм, що гарно облягав їй дещо розповнілий, однак принадний стан. Весь її самозакоханий вигляд, владний голос, жести – Промовляли про те, що із горішньої кімнати на урядовій дачі владлена Заброди східці привели Марину до дверей, які легко прочинилися, і завели її у зовсім інший світ. Об її струнки ноги перечупився надто поважний зальотник, а потім і сам Заброда. Вона вдруге побувала в тих таємничих лабіринтах урядової дачі, але вже в іншій кімнаті і на іншому ліжку, де остаточно вирішилася її кар'єра. Марина поклала слухавку і вигукнула. Сколько лет, сколько зим. Вона вийшла зі столу і обняла Марію. Какая же ти красива! Ну, просто красавиця. Та розгублено дивилася на Волкову. Такого ж квалу почуттів не чекала. Я знаєш, чого це попросилася до тебе, почала була Марія, але Марина зупинила її категоричним жестом. Нє, ні, та твоєм ділі потом, після бакала шампанського в моєм домі. Пойдем». Марія нічого не встигла заперечити. У дверях з'явився молодий чоловік. Боря, візьмі це. Марія. Чоловік взяв ящик, і вони вийшли. Волкова, мов би, пливла до білої волги, гордо відкинувши голову. Вона й не приховувала, що колись на великій сцені життя не мріяла навіть про роль у масовках, але волею чарівника держала одну із провідних ролей у партноменклатурному театрі і грає її не так вже й бездарно. Водій поклав ящик на заднє сидіння і спішно відчинив передні дверцята, у які порхнула Марина. Марія сіла коло тих коробок, з яких пахло чимось солодким і не тутешнім. Не встигла навіть отямитися, як під'їхали до сірого будинку на Печерську. «Я живу рядом», – грає посмішкою Марина. Водій швидко заніс коробки до квартири і залишив їх. Марина завела Марію до величезної розкішної кімнати. Здавалося, вона потрапила не у помешкання, а в один із залів музею. Все пливло, як у калейдоскопі. Вази із сріпла, золота, кришталю, порцеляни, погруддя із бронзи, мармуру, картини в дорогих оправах, килими на підлозі, кріслах. Губелени, дорогі з ефемерною ліпкою меблі, відеоапаратура. Марія опустилася в крісло. Я щас. Подожді минуточку. Марина зникла і з'явилася невдовзі в розкішному рожевому пеньюарі. Сіла навпроти і запалила цигарку. Десь із глибин дорогого, обшитого м'якою тканиною лабіринту, з'явилася немолода жінка. Прикотила візочок, на якому стояли розетки з крою, шинка, шампанське, вина, коньяк, апельсини, банани, свіжа полуниця. «Можеш уходіть, Тіна», – дивлячись кудись у стелю, мовила Марина і жестом повелительки показала на двері. «Посуду помоєш завтра». Жінка безшелесно зникла. Мария лиша встыла побачить ей немолодую, сутулу в спину. «Эта женщина приходит ко мне убирать и готовить. Когда-то работала у меня уборщицей. Я этого дела жуть как не люблю, да и времени у меня нет. Государственная работа забирает все». Марина раздала у Келышки шампанское. «За встречу!» «Сколько пережито!» Она торкнулась краем марийного бокала и выпала. «Сколько это мы не виделись с тобой?» «Да почти от вашей свадьбы. С ума можно сойти!» «Вовика вижу часто. Он молодец, такую карьеру сделал!» «Да, я понимаю, что это заслуга отца!» Ну, і он, умниця, вообще заброди, сильні мужики. На Марининих вустах з'явилася багатозначна посмішка. Старший, даже лучше младшего, вона розреготалася. Я тобі вірю, посміхнулася й Марія. Марина знову налила собі в келишок вина. Ти да пі шампанське. И попробуй вот это. Киприотский мускат. Сплошной балдеж. Она снова выпила и закусила. Сразу видно, что у тебя нет никакой закалки. А мы, парт должны быть стойкими даже в этом. Вот я недавно отдыхала в Варне. То ждала, когда кончится отпуск. Устала поверять от отдыха. Атвин, от мужиков. Когда иду пляжем, они так и фонареют на тебя и падают штабелями. Труп налево, труп направо. Марина голосно разрыгуталась. Ее почерванивое лице ховается за тонкою вуалью дыму. Нараз Мария пригадала засмученней Ольжини — сповнені болем і образою очі, і спохмурніла. «Дивно насліпить творець», – подумала несподівано. «Коли дивишся на Марину, то чомусь починаєш сумніватися, що людина – це дух і плоть. В неї закладено не менше, ніж три плоті, пожадливі до розкоші і насолод. Коли одна відпочиває, то дві інші насолоджуються життям. Вона й зараз не могла їх погамувати. Звично пливла по брудних водах своїх любовних інтриг, розкуто й відверто розповідала про свій останній роман із відомим штангістом, який обірвала його ревнива дружина. А Марина могла втратити не лише голову, а й кар'єру. Он меня подбрасывал, как пёрышко. Она млосно закутила очи. Но любовь пролетела, как фанера над Парижем. Представляешь, собирали бюро. А фанерить можно. Скандал зупинил Маринен человек, генерал. Влада наказал, прекратить. Моя жена, как и жена Цезаря, в несамніній і подозріній, дома влаштував Марині невеличкий терор, зачинив у кімнаті і кілька днів не випускав, відключив навіть телефон. Сам зателефонував у високу будівлю і сказав, що Марина захворіла від пережитого стресу, і їй треба підлікуватися. Марія слухала Марину і бачила фантомно-холодне обличчя остаркуватого генерала з верхньої пихати свого свекра хтиве і підступне Володимира, крижане з недобрим поглядом свекрухи і це, що було перед нею, лице поважної самиці, і сказала подумки. «І вони ведуть народ». Невже ж він такий грішний, що вартий ось таких виплатків пекла?»